Läget i det delade Vietnam skärps hela tiden. USA har tiotusentals militära rådgivare i Sydvietnam som också får materiellt militärt stöd i stiderna mot FNL-gerillan. I augusti rapporteras om incidenter i Tonkinbukten utanför Nordvietnam där amerikanska jagare befinner sig. USA hävdar att de har angripits av nordvietnamesiska patrullbåtar och president Johnson håller tal till nationen. Arne Thorén rapporterar. Två minuter i fem i morse svensk tid så avbröts alla radio- och tv-sändningar här i Amerika för ett tal till nationerna av president Lyndon Johnson direkt från Vita huset. Presidenten bekräftade att motortorpedbåtar återigen hade angripit amerikanska jagare på internationellt vatten i tonkinbukten utanför Nordvietnam. Och han medlade att som överbefälhavare för alla amerikanska styrkor så hade han beordrat repressalier i form av flygangrepp mot torpedbåtarnas baser i Nordvietnam och mot vissa understödsinstallationer. Som var den fras presidenten använde. Dessa flygangrepp håller på att genomföras medan jag nu talar till er, sa presidenten. Johnsons tal var bara sex minuter långt och han underströk att Amerika inte har några andra mål än att bevara frihet och fred i Sydvietnam. Han det givit utrikesminister Dean Rusk i uppdrag att meddela såväl Amerikas allierade som Moskva att avsikten med flygangreppet var att visa den amerikanska beslutsamheten att inte vika för oprovocerade angrepp. Inte att utvidga striderna i Sydvietnam. fn ambassadör Adlai Stevenson har också fått ord presidenten att begära att säkerhetsrådet omedelbart inkallas för att behandla den situation som uppstått med anledning av söndagens och tisdagens angrepp mot de amerikanska fartygen. President Johnson får klartecken av kongressen att, som det heter, vi tar nödvändiga åtgärder för att förhindra fortsatt aggression mot USA i Vietnam. Och i november vinner han presidentvalet mot republikanen Barry Goldwater med bredare marginal än någon annan kandidat tidigare haft. I Dallas i Texas döms Jack Ruby till döden i elektriska stolen för mordet på president John F. Kennedys misstänkte mördare Lee Harvey Oswald. I Storbritannien avskaffas dödsstraffet efter ett beslut i december. I praktiken har ingen avrättats sedan 1957. I oktober spränger Kina sin första atombomb. Det blir en brytning mellan Kina och Sovjetunionen efter många års oenighet. De båda kommunistländernas ledare har gjort hetska uttalanden mot varandras länder. I Kongo blir den förre rebellledaren Chombe regeringschef. Snart ber han USA om hjälp att stävja oron i landet och bekämpa kommunistrebellerna. Han kallar också på hjälp av vita legosoldater från Sydafrika, Sydrodesia och Belgien. I flera städer i Kongo håller rebellerna utlänningar som gisslan med målet att tvinga bort USA och Belgien. Städerna intas av belgiska trupper men innan dess utför rebellerna en massaker på europeer men främst på sin egen befolkning. Av de omkring 8000 människor som dödas är omkring 80 utlänningar. 700 svenska FN-soldater ska ingå i FNs fredsbevarande styrkor på Cypern. Britterna har begärt FNs hjälp för att förhindra att det blir inbördeskrig mellan grek- och turksyprioter. I mars börjar den svenska styrkan rekryteras.